Тут було кілька порожніх аварійних квартир, і Бранко ніяк не міг перестати вагатися. Коли живеш на першому поверсі, дивишся просто в очі повсякденному життю. Так само, як дивиться господар хлібної крамниці навпроти чи зеленяр пан Юзьо. Життя теж дивиться на тебе дуже пильно і ще невідомо, хто кого передивиться. Це важко. Цього не компенсує жодна весна, навіть така прекрасна, як у цьому місті. Медитативна, строката і всепрощальна, коли створений для живопосубозок і задушливий жасмин заходять до тебе у вікна. Це якщо ти живеш на першому поверсі. Але Бранко таки вибрав останній. Звідси він бачить потилицю життя і ще сподівається, що життя не бачить його, чи, принаймні, бачить не завжди. Він може навіть трохи побути над усіма, отакось, за сніданком. Бранко з гордістю оглядає своє князівство. Цілий, потрібний йому космос вмістився у невеличкій квартирі на в Оця спальня зі скуйовдженим ліжком, де він сьогодні так неспокійно спав. Потім ще фотостудія з височезною скляною стелею, яку він обладнав на всі гроші, що лишилися після купівлі квартири, і потім два місяці стоїчно голодував. Ну, кухня там ще, ванна, де в трубах ночами щось погрозливо гуде. Коридор довгий і широкий, як життя. Ще є два чудових місця. По-перше, горище, куди Бранко позносив увесь без винятку мотлух, що залишився від попередніх хазяїв. У нього не піднімається рука просто так виконати чужий досвід. А ще він думає, що можна штучно уречевлювати своє існування і так обманути життя. Мовляв, це чужі речі. Я ними володію, тому я інша людина. Виріс із власної старої долі, віддав її комусь поносити і нічого тепер про неї не знаю. Ну, ось. А ще є маленька комірчина з червоною лампою. Там Бранко зачиняється, коли препарує чуже життя. Він любить чуже життя. Клац-клац, і ось воно вже плаває у ванночках із реактивами. Маленький бордель зі спа-процедурами. Словом, Бранко розпочинає снідання. Цілком задоволений собою, і нехай ця хвилина триває якнайдовше, бо так буває дуже і дуже рідко. Бранко сидить на підвіконні, їсть вівсяне печиво і запиває його молоком. Матляє ногами, як дитина. Необережно перехиляє пакет з молоком, обливається і коли саме витирає підборіддя, внизу проїздить швидка із вимкненим маячком. Стає тривожно. Бранко розгублено дожовує своє аскетичне снідання і неуважно думає, що хотів би колись бути кремованим і запакованим в ошатну урну. Але за жодних обставин не хотів би лежати голим на холодному столі паталого анатома. І оскільки поруч з ним нікого немає, ніхто не каже йому «фу, яка гидота, як ти можеш?» Апетит у нього не псується. Бранкові на вулиці видно самі різнокольорові людські голови, деякі з них у шапках та каптурах. З вулиці видно лише рожеві Бранкові п'яти. Нікому не видно неворозів, нав'язливих станів і перемеленої психіки, тому здається, що усе добре, взаємно добре. Часом Бранкові хочеться зірвати з цього міста його пристойну накривку, як збляшанує банки тушонки. Але він боїться задихнутися від усього, чого досі не бачив неозброєним оком, бо наперед знає. Такого гнилого м'яса, яке там знайдеться, не передбачає жоден літературний сюжет. А ще Бранко боїться зізнатися навіть собі, що йому цілком можливо доведеться покласти і себе самого до цієї бляшанки, коли потрібно буде закрити її знову.